Elegia contrastelor Bun de pus la rană, rău depus la zid, Numai eu știu taina fiecărui rid, Numai eu dau seamă pentru cât am fost Înțelept de singur, fericit de prost. Am hrănit orgolii o iubiri Și-mi asum sentința iernii din priviri. Pentru mulți paiață, la puțin indemn, M-am purtat cu zeii și fricos și demn, M-am trât pe burtă, am zburat prin cer, Fără ca vreodată învoiri să cer. Partea mea cea neagră, cu noroiul mort, Părții mele albe, i-a tot fost suport. S-au tot rupt din mine cei flămânzi de har, Fără să-și asume ultimul pahar. Pe degeaba înger, drac plătit din plin, Înălțarea mi este singurul declin. Autor, George Țărnea Lectura, Maia Martin